Nancy látta a csónakot Martin előtt. Csöndesen lebegett húsz méterre a parttól, s félig eltakarta az a csipkés bokor, melyhez kikötötték. Egy pillanatra eltűnődött. szóljon jön -e a csónakról Martinnak. Éppen kiértek a sűrű mocsári erdőből a szigetnek a szárazföld felüli oldalára. Nancy a férfi után baktatott. Még mindig érezte a két ütést, amit tőle kapott. Az elsőt akkor kapta, amikor utolérte a tisztáson a kunyhó előtt. A másodikat, mikor átmentek a sötét, mohos padlójú malmon, melynek padlás terében fönn a magasban, szajkók és cinkék cserregtek. A legijesztőbb, hogy Martin mindkét alkalommal dermesztően nyugodt volt. Az arcán semmiféle érzelem nem látszott. A hangja sem fejezett ki érzelmet. Egész józanul beszélt, mintha idegenek lennének, akik most találkoztak életükben először, s egy harmadik szeméről társalognak. Nem kell lesz, mondta. Érted? Élni akarok, és te az utamban vagy. Te miattad fognak megölni. szorította a kezét, és megütötte nancy -t. Az ütés Nancy arcát érte. Érezte, hogy az egyik szeme már kezd bedagadni. A második ütésnél a füle szakadt be, és a nyakát most már alvat vérborította be az ütéstől, meg a feje ért sérüléstől. De sem Martin ütései okozta fájdalmat, sem a tüskés bozót okozta kint, a tüskék már félig leszaggatták róla Kenningét, nem lehetett a rémülete okozta fájdalomhoz hasonlítani. Ez a valóságos fizikai fájdalom a gyomorszájból indult ki, és akár a kés szúrta fölfelé a szívét meg a tüdejét. Levegőt sem kapott tőle, de döfködte a lábait is. Kétségbe esetten nézte a csónakot. Átfutott a fejében, hogyha nem szól róla Martinnak, talán ő kaparinthatja meg és akkor hátrahagyhatja Mártint, tartóztassa föl ő az üldözőiket. Mert Ken, Greg és Ard bármelyik pillanatban megjelenhet. Már sok időt elvesztegettek, legalábbis Martin. Először teljesen fölöslegesen elmentek a sziget északi végébe, aztán újra felkapaszkodtak a szigetet uraló szírtre, végül a fűrészmalmon át eljutottak a nyugati partra, holott, ha az ember menekülni akar, és Martin ezt akarta, nyomban ott kellett volna kezdeni. Csupán néhány száz méterre volt a száraz földtől, és ha az ember ott volt már, csak azon múlott a dolog, hogy kifut gyorsabban. De Nancy tudta, hogyan okoskodott Martin. Ken azért adott neki iránytűt és beszélt a nyugatra lévő vasútvonalról, hogy csapdába ejtse, ha arra megy. Ezért Martin fel akart mérni minden más lehetőséget, de nem talált egyet sem. Nancy keserűséget érzett, amiért megpróbált Martinba kapaszkodni. Miféle ostoba női ösztön vagy megszokás késztette arra, hogy jobban bízzon a férfi ítéletében, mint önmagáéban? Mert ő kezdettől fogva arra gondolt, hogy a szigeten kellene elrejtőzni, talán a malomban. Jól elrejtőzni éjszakáig. És aztán, ha nem is lehet elemelni egy fegyvert, mint Ken, Greg és Art alszik, mert aludniuk csak kell, segítségükre lehet az éjszaka sötétje. Még utoljára közölte Martinnal. Megfagyunk mielőtt átérnénk, itt még van időnk elbújni, de Mártin oda sem figyelt, csak egyre mélyebben gázolt bele a vízbe. De még mindig nem látta a csónakot, pedig legfőjebb húsz méterre lehetett. Ha most szól neki, Martin nem viheti el egyedül, azt nem teheti. Hiszen Martin még mindig Mártin, akármilyen dühös és rémült. Még mindig emberi lény, nem pedig szörnyeteg, mint az üldözőik. Ő pedig még mindig nő, ha más nem, hát az ösztöne arra készteti Mártint, hogy megoltalmazza őt. Döntött. Mártin, nézd! Mutatott a csónakra. Martin nem fordult meg, makacsul ment tovább. A csónak motorja tompán fény lett a napfényben. Vajon be tudná indítani? Ken úgy csinálta, hogy megrántott egy kötelet, és volt ott egy karis, gyors és lassú feliratta. A Kennek működött, neki miért nem működne? Martin? A férfi még mindig nem válaszolt. Már tizenöt lábnyira volt Nancy-től, félig úszva, félig lépegetve tört előre a vízben, ha a lába éppen talajtért. Istenem, gondolta Nancy, vajon mennyi időnk maradt? Egy utolsó pillantást vetett a férfira, és belegázolt a jéghideg vízbe. Csizmás lába valami mozgó tárgyhoz ért. Rémülten úszni kezdett. Addig úszott, míg a feje a csónak gumiperemének peremének ütődött. Fölhúzóckodott, már a csónak gömböjded oldalán könyökölt, és megpróbált bemászni. A csónak kicsúszott alóla. Nancy csizmáin nagyot csattantak a vízben. Rémülten újra próbálkozott. Mártin ekkor meghallotta Nancy csapkodását, és megfordult. Egy pillanatig bambán bámulta, hogy mit csinál a lány. Aztán megfordult, és megindult Nancy felé, aki épp akkor kötött ki köpködve és fújtatva a csónakban, mikor Mártin odaérkezett. Nancy látta Martin arcán a gyűlöletet. – Én hívtalak, Martin, nem válaszoltál. Kétszer is hívtalak. Martin csak nézett rá, aztán feltérdelt, a partról a szigetre pillantott és vissza. – Hol találtad? – Itt. Nézd. A bokrok köré tekert vontató kötére mutatott. Martin ismét a szigetet figyelte. – Be tudod indítani? – kérdezte Nancy. – Csönd. – Martin? – – Kus! – Mártin hideg tekintete szúrt. – Ez csapda! – mondta. – Azért tették ide. – Hiszen úgy is a part felé tartottál. – Martin határozott. – Húzd be a kötelet! Nancy engedelmesen eloldozta a kötelet a bokortól. És most eredj a pokolba! – Tessék! – Azt mondtam kifelé. – Mondtam, csak nyűg vagy a nyakamon. Ugyanaz a nyugodt, júzan hang. – Mártin! – Komolyan mondtam. Martin felállt és felemelt az egyik zömök evezőt. Nancy nem hitte, hogy Martin képes lesz ilyesmire. Az első ütést védtelen bordáit érte, s a hátába hasított a fájdalom. Felsikoltott, s az evező ismét lecsapott. Ezúttal a karjára, majd újra a fejére. Megcsúszott, a csónak fenekére zuhant. Aztán érezte, hogy Martin megragadja és kihajítja a csónakból. Körülfogta a sötét, jéghideg víz áldott menedéke, s a fenék iszapjába sűjjett. A víz égette a tüdejét, mikor kinyában nagyot nyelt belőle. Mielőtt eszébe jutott volna, hogy megfulladhat, s keservesen talpra állt, és végül már levegőt is kapott. Kábultan kapaszkodott a bokorba. Martin az első rántással beindította a motort. A motor fölzúgott, a gáz Nenszi arcába fújt, a propeller lemezei a mellétől csupán néhány hüvelyknyire forogtak, a víz dühösen csapkodott a hasától a nyaka felé. Aztán a csónak elindult a part felé. Teljes sebességgel. Mártin! Rózsaszín víz csapott az arcába, és benne a saját vérének ízét érezte. Addig bámult Martin után, míg meg nem hallotta a másik csónak motorját. A sziget vége mögül bukkant elő Kennel, Greggel és Árta. Sebesen közeledett, csak úgy hasította a vizet. S Martin csónakjától oldalt és hátrafelé negyed-negyed mérfölddel lemaradva, szintén a part felé tartott, Martin útirányával párhuzamosan. Nancy lassan hátrátba a bokrok közé. Aztán a jeges víz hirtelen összeszorította a gyomrát, mint egy gumiruha. Öklendezni kezdett. A csónakból senki sem pillantott felé. Elengedte a bokrot, lassan megindult a sziget felé, és iszonyatos erőfeszítéssel pátra kúszott a bozódban. Egy-két percig mozdulatlanul feküdt a száraz leveleken, melyek a bőrébe szúrtak. Nem tudott mozdulni. Hallotta, hogy Martin motorja leáll, és az oldalára fordult, hogy megnézze, mi történik. Martin nagyon apró pont volt a távolban, és éppen kimászott a csónakjából. A másik csónak egy homokos part felé tartott, nem túl messzére Martin-tól. Motorjának zúgásán át éles lövés hallatszott. Greg guggolt, puskáját árt vállára támasztotta. Mire lőtt? Martinra. Hát persze, hogy Martinra. Újabb lövések hangoztak. A víz fröcskölt Martin lába körül, de a férfi eltűnt az erdőbe, és Greg leresztette a puskáját. Ha sikerült volna megölniük martin gondolta Nancy, akkor láttam volna, hogy a lőnek adjon egy embert. Az ember lát ilyesmiket filmen, de a valóságban soha. Az egyik fogja a puskát, a másik megösszeesik. Aztán kifejezéstelen arcú emberek állják körül a holtestet. Martin elmenekült, gondolta Nancy. Kúszni kezdett, aztán egy rothadó tuskóhoz ért. Belekapaszkodva felállt és számlálgatni kezdte a sérüléseit. Amit Mártin okozott, a bordáim meg az arcán, amit a bozót, amit a víz meg a csónak. és amit a félelem. Valaki megszólalt a fejében. Valaki rémülten biztatni kezdte. Mozog mielőtt meglátnak. Engedelmeskedni próbált. Megmozdította az egyik lábát, mintha ólom nehezült volna az iszabban. Aztán a másikat. Egyik Másik, bal, jobb, a hányadék meg a vér íze a szájában. Kitörött fogak hasogató fájdalom minden porcikájában. Előre nyújtott kézzel tapogatózott Mi ez az érdes az arca előtt? Miért érzi az öreg fa karcos sötét szagát? Miért fúrodnak szálkák a tenyerébe? Lassan kinyitotta a szemét. Kitárt karral, hogy elneessen kapaszkodott a vén fűrészmalon palánkjába. Eszébe jutott minden. Ken, Greg és Art a szárazföldön Martin nyomában. Ő pedig egyedül a szigetem. Puskát kellene szereznie, mielőtt visszajönnek. Van még rá ideje? Fülelt. Csak a cinegék. Semmi más hang. Elengedte a malonfalát, lassan, hogy ne fájjon. A feje most már tiszta volt, s lassan lépegetett a sűrű bozódban a tisztás felé, ahol a kunyhó állt. Az ajtó nyitva volt, a kéményből lassú füstkarikák szálltak. Nincs ott senki ezt tudta. Futni kezdett. Elesett, felkelt, ismét megbotlott. Odaért a kunyhóhoz, fölvonszolta magát a lépcsőn be a konyhába. Megfogott egy nyitott vízkis süveget, és nagyot húzott belőle. Az italtól ismét öklendezett, de már nem volt, ami kijöjjön belőle. Egy ideig várt az asztal szélébe kapaszkodva, fogott egy poharat, kinyitotta a csapot, megívott egy pohár vizet és nem engedte, hogy kijöjjön. Bement a nagyszobába, a fegyverszekrényhez. Zárva volt. Kell lennie valahol egy baltának, hiszen Greg fát vágott. Odakint megtalálta a baltát, bevitte, betörte a szekrényt. Mikor már ki tudta nyitni az ajtaját, kivette egy puskát. Ilyet már látott, Eddinek is volt. Ott volt egy zöld doboz is. Talán töltény? Nem sokat értett a fegyverekhez. Kinyitotta a dobozt, és a lapos végű zömök fémhengerek szétgurultak. Eddi ilyet használt kacsára. Eddi puskáját ő szokta megtölteni, ezt is meg tudja tölteni. Eddi egyszer lőni is engedte. Tudja, hogyan kell. Egy töltényt tett a tárba, aztán még egyet, és még egyet. Öt fér bele. Az ingébe dugott még vagy egy tucat töltényt, aztán visszament a konyhába inni. Ha leülne bent, közvetlenül az ajtó mellé, az egyiket biztosan elkapná, amikor visszajönnek. De csak az egyiket. És ha közben elaludna, Vízre volt szüksége. Talált egy kulacsot, megtöltötte, és magával vitt egy doboz kétszer sültett, meg egy doboz szárított datóját is. Határozatlanul állt odakint, a varjak és a cínegék távoli neszezését figyelte, és szíve hangos dobogását. A nap melegen sütött, a bozótból és az erdőből az ősz illata áradt. Hová menjen? Hol lenne biztonságban? Nem mehet túl messzire. A fájdalom hullámai futottak végül a testén, le kell feküdnie, tudta, hogy a bordái eltörtek. Lement a lépcsőn anélkül, hogy elesett volna, elejtette a kulacsát, felvette, és a tisztáson átlassan a bozót felé tartott. A malomba, mintha nagy farakások lettek volna ott, Rejtőzzön el azok között, vagy a rozsdás gépek között. Enyhe fuvallat támadt, igazán enyhe, mégis kioltotta a nap melegét. Megzörgette a fákon maradt néhány barna őszi levelet, meghajlította a fenyők koronáját. De a malomban csöndes volt is biztonságos. A tető lyukain át halvány fény szűrődött be a korhat padlódeszkákra, meg a rég elrohadt fűrészporra. Kisé odébb valami gőzgép masszív körvonalai látszottak. A gép egy más korszakhoz tartozott, ma már nem volt semmi értéke. Nancy oda botorkált, bebújt egy nagy acélperemű lentkerék alá, a tetőn át beszűrődő fénykörbe. Fönn a magasban cinegék csattogtak. Visszament az árnyékba, és megpillantotta a kémény melletti kis négy Öreg vaslépcső vezetett innen lefelé, és odalent a kémény tövénél rozsdás vasajtót talált. Óvatosan lement. Talán önként sétál bele a csapdába? Talán éppen itt fogják keresni először. Ekkor megpillantotta túloldalon egy másik ajtót. Oda ment és meglökte. Az ajtó előbb ellenállt, aztán engedett. Egy kacatokkal teli, sötét kamrában találta magát, feje fölött a gőzgép kibelezett tömegével. Félretolta a lehullott fa és tégladarabokat, és egyszerűen biztonságban érezte magát. Le kell feküdnie, nem tud tovább menni. Végső erejével felmászott a sziklafal kis bemélyedésébe a kamra túloldalán, a padozatot tartó gerendák alá. Először a lábát dugta be, aztán egyre beljebb és bejebb csúszott a sötétségbe. Valami tiltakozó makogással húzódott el előle. Bókus, gondolta. Száraz levelet érzett, és rákcsálók szagát, meg a pókok mindenővé hatoló csiklandozását. Mindez már nem számított. Hátulról és fölülről fedezve volt, ha csak föl nem szedik a padlót. Alhat összeszedheti magát. Úgy tette le a puskát, hogy a szobából a gép alá beszűrődő halvány fénypontra irányuljon. Arcához emelte a kulacsot, le akarta csavarni a fénykupakot. De nem volt rá ideje. Elvesztette az eszméletét.